dar vine alt coleg de al nostru turc la noi cum a fost firma noastră care avea patru le-a oh, cumpărat o altă firmă șefa una din, din, din șefii. Uh, e are șa de Sambolete și înainte să moară -a, a vândut partea ei de 49% din acțiuni. Și era ăsta care e jumecher în Belgia. Nu vreo 100 de garaje, nu numai renoi. Eu eșu, Am înțeles da. Așa. Și noi lucram într un într una din da. Deci la locația care lucram, aveam 2 km și mai tot sunt. Ce facem? fac? Bravo Dan. Ha să să să să să să să să să să să să să muzică la să Da. pune să că să să să să să să să să pune să să muzică la Da ai, ce să să să să să să să să să să să să să că să lucrează pe o aici, să să să să să să să să pe partea să lucrăm de să să în să să să să să să și la noi tot timpul sunt numai motoare, cutii desfăcute, cu tare, tip partea la unde este curat tot timpul, dacă te duci la fiervechi încă se plăcuții, cu plăcuții, despre plăcuții, discuri plăcuții și atât Așa era odată A, sistemul, așa. da, eu am înțeles era motoriști, erau motoriști Dar nu, așa ne-am ales, ne ales noi Așa ne-am ales noi Așa ne-am ales noi Elevatorii, ca să fim noi da, Se pare normal să văd asta așa Dacă eu mă precep foarte bine la motoare Ce dracu scaut eu la... Dar da, suntem și foarte buni prieteni Și la șprițuri după masă și să facem Dracu, deci nu te-a ascultat Acuma Și faci o deagă Foastă... Ce am, Tanny? Ani, zâmbdies! Fabrice, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, am zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, a zis, fă t să Nu am sta jos! Sta jos! o Nu-i așa dar el n-a verificat și altceva. V-a și la automat, V-a simtat în doamnă.. doamna? N-am ce să facă că nu ne-a turnat nimic! Hai, ha, ha, ha! Hai, ha! Hai, ha! Hai, ha! Hai, ha! Hai, ha! Hai, ha! Hai, ha! Hai! Hai! Hai! după Hai! Hai! Hai! Hai! i el nu a mai dat și la automat să vadă cum se și automat. Aaa, am înțeles acum. a schimbat pompa de benzină? Aaa, și el practic nu avea baterii. curent. a schimbat pompa de benzină, ia cu si baterii. și când a dat la automat. Era flash neider. Hai să vedem! să să să. Să să sa Să să sa Da, ne stai în frunză. Asta e față, hai, e față, asta e față, asta e față, asta e e față, asta e care? Care? Hați să stea jos. Uite, să sorry. Stă jos. asta asta. asta. Aici se vede că se vede că se vede că se vede că se vede că se vede că se a da să să faci chestii, să faci să să faci așa să să să tot, tot, tot, tot și mașina ajunge undeva la... să... ce yeah. the... uh, uh, Ca și sau... No, no, ca și spre cui soie acum 666 din cumva de Nu, a zis a Nu dar a Nice lab. tati! Sunt la vrădă, Deci în Harold! scaun, nu banci! Păi, da, da, da, do da! Hai, da, da! Hai, da! Hai, da! Hai, da! Hai, da! Hai, da! Hai, da! Hai, Baha, nu, e Nu, ești afară nu e internet, nu, le-ai activat, dar nu e internet Așa, uite pe UEFA Sapsu Nu le-amă Nu, lasă, nu le conectești Băi, era cu verde cum, dacă am văzut eu Băi, dar avea băgat tronul Aaaa uite să-ți Să uite-o să uite-o mă, la Nu-ai Ha, mă, te-ai nu te mă Ha, pe și să mă te să Ce? Parola cu ăsta el? că are cu... Ce Ce Ce mă așa mă, dar... Poate că nu Da. păi mă, așa Și acum dă-te la... La Madame Dumitrescu și asta ceri-i parola eu nu am închidat Ce să Ce să fac? Ce să ți să stai să să te uită să te uită să te să să să să să să să să să Asta asta sunt lucruri de care nu pot să mă gândesc. Cum pentru că e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum Se e? de Pot să ascultis? <laughs> Pot să ce zici. Ca flozent această deschid cu tine. Aveți noaptea de 20 spre lună, noaptea. Comic. Cine e nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, BEI! Hai să, fie azi, azi, azi, să, azi, azi, azi, azi! Ce-i, Danut? Ce zice? Da, si-te, Danut! Sprezi, am dat, Danut! Ești nu cu margele așa. Dar e... Nu m-am uitat. E 1.5, nu? Nu, e 1.2. Benzin. Benzin, aia e alu 2. ceva de caiuri. E același motor proprie cu mașina. Hai să o vezi. N-am văzut mașina. Opa! Cump acuma benzina A ardeilă. Da? Și dacă e la să Asta e tot ce ha A nu prea. Băieți, să dați să să să să să să să să să să să să să să să să să să Aștept să se Ai, e să se zbată de Bună! Hai să se să două parti de a? e Hai, să să și atunci nu îmi prea doare. Haideți să dorescă să vrei să să să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 să să să să să să să Hașe, să, ha, să, -să. Ha, să să, ha, să, să, ese, ah, că să, să, să, să, să, să, să, să, să, să, să, să, De să, să, să, să, ce de ce de 60 ce 60 de 60 de 60 de 60 de 60 de de 60 Ha da! Dar nu din e vă Te Da. Da. Sus, da. Dan Dar să să să să Să-l Să-l scoate. să Să-l scoate. să Să-l scoate. Să-l scoate. să în scoate. Tu? l scoate. Să-l scoate. Să-l de Să-l scoate. Să-l scoate. Să-l scoate. Să-l scoate. Să-l scoate. Să-l scoate. Să-l scoate. să să Da, să se spuse mai și odată, cum te am inteles. Da, băieți faci. Da, a scris... Da. da. Hai, hai, te hai, hai, hai, hai, hai, hai <g seventies> hai Iar atot sâmbure să ce A. Da, mă. Ca să I-a Așmovaș în nas. sunt s tot, sunt zis chopper. Chopper. The chopper. Ce E asată a Alo! a să Ușor. ce avea? A șans! să a să-l ai scrie papiii! Nu! Nu! așa a să-l să-l să să de ce de ce dai cu sâmburele? Straguna de ce facem? Da să să Lasă, lasă noroc, noroc. ce mai? Nu Nu frumos. Să să să să să Hai da! să Da, nu-i da. murdar așa ha. <laughs> <laughs> da. Ha! Ai dat sa Da, mă ne-a dat! Da, da, da! Unii s-au dus sa-l faci asta? Unii sa să faci asta! <inaudible> să dat sa-l asta! Da. Ai la ja, bai, da, deschid la Stai, stai Stai, stai da lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, Otim, da. da. da, da, da. mă, o mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, nu mă, mă, mă, Mare, mare, chinez, chinez, cum să să, să, să, să dau, Da.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 É Am de eu la nu Vreau la capacitate, ca să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 Ha te stai, stai, Când au inventat aspiratoare și ce? Da, e la avem niște care trebuie să nu. facă praf. Nu vezi luat aici ca ai din casă. frate, că Stai Gata, Adelino, nu mai ești copilul meu, mai Ia. Haideți, să hai să-i să vă roțuți, să-i să i să Asta cu cu e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Nu e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! Asta e! e! Frati și sora, mă! frati și sora, eu dau ca sora, nu ca. Bă, eu da, dau sau... o... No, dar noi dimititei. De Totdeauna de, de, de sora mai mare are grijă de... dar nu ca mai, mai mare. Acum ai fratele păi, mai, mai mare. Voi da ca sora. Nu, ca nu sora ei, ai masa. <laughs> <laughs> nu, mai intelig nici care. Aaa, asta E ceva. Băi, fără alcool, mai ai. <laughs> haha, <laughs> Nu haha, haha, <laughs> A fost o chestie. A A A A fost Asta o să-mi snesi. Asta zic asta zic asta zic eu, asta zic eu, asta asta Apoi. Da, da, da. Nu știu, se-l amenică. Bun, nu știu. Ea îi i-am zis! Nu faci nimic, nu faci nicio treabă, nu te pun la mine. nu nu și unde își dorește să și piciorul toată Să nu spunem nici cu Nu. nu. da, da, da. la Sylvia Bici, să Ce la nu, nu, nu, nu, nu, nu, vă nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, și doi și erau s-a să Ha deschiat, ha deschiat de să, național să do. Ha deschis să facă să facă să facă să facă să Ma voi. să o Hază să săț să să să să să să să să să să să să să să să să să să să a 20 de zile ăsta e ză, ăsta e 100. să de. Oi. Dacă te ne, îți îți îmi lasă cum cred că mă enervez. Fiate, suntem noi de prieteni. Așa e tot. Așa e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 de ce unii bine acolo? acolo. Unde ai părul de acolo? de acolo. Lasă-l, nu faci părul. Nu, nu lasă-l, nu Ce unii părul de acolo? Care părul? meu. Mi-a mi făcut o poză și azi că mi-a făcut poză fără păr. Unde părul meu de acolo? Ah. Lasă-mi poze. Moa, a, de barba! Tot! De barba? Da, nu, îi place igiena să-i curățăm. Asta e străcințul frumos de de Mă, Dani, de ce el are vorba Scutit-o, știi? la cu Dacă pui să citească ceva, citești curăț. Dani, ce scrie aici? Mă! Mă! Mă, mă! Mă, mă! Mă, mă! Așa, vreau, motor mai greu, daș greu nu poate să zici direct BMW, pumă, bărbos, mă dar... Stii vreo șase tipuri de mașini în Ford, Dacia, BMW, Audi, Opel, am pos la riberia, să să să să să cu Hai, Hai, să, să, -să, să, -să. a mai Nu mai sa sa sa sa sa sa sa cum sa sa sa Te sa sa parte, sa cum? Pierdut, îi sa ca sa sa Că te sa de mari, sa mai mare ca sa sa imediat sa sa sa ai văzut să vezi? Bere? Nu e mai mic cu an? Da. mai să să i Că nu o găsești, ci că la țară. Și la țară cu cine îi dai? Că dacă îi dai porum, nu crește nici în doi ani. <gătă -i> <găină>. <gătă -i> nu-i neapărat, nu-i neapărat. Le dai perioada aia, știi, cât îți uititei, că în asta ca să-i ridici un pic după aia, bine, că și pornește. Nu, paruma... dar, păi ce zic, fără concentrat, tot nu-i ridici din prima. Nu, n-ai cum. Păi, uitați, cum. cum era pe timpuri, poruiană, cu buruiană, păi, stătea cât nu. găina, doi ani ca să crească. <laughs> mă aduc aminte, e greu. E greu. E greu. E greu. Ești bunica... Deci bunica la Că Eu mă țin lui ca să fii bio. De care. Care. Nu vreau și nu. Tot, tot trebuie să-i dau. Dar e și eu la fel. Tot trebuie să-i dau o stropeală, două. Când ai cum? Ori-ti intra afidi, ori-ti intra gangani. Mă uitam la fiu. A, dar el usă. Nu, dar Da, Nu știu cât a câtea stropeală, e data. Are, are la stropeală, la greu. Și el nici are și ierbicii, dar are mult are. Păi degeaba, mai chilo-i sasă, nu. Da, le mână mai mici, dar mai să Nu mai vrea... Udă și tu și asta. Ce-ți fac? Udă și tu și. Păi dar uți, prunul uți. Da, dar fără stropeală, nu. Nu faci. Nu, că-s boli pământ. Pământul are boli. Și pământul și din gândaci, Paianjen. Da. prunii mi-au omorât anul ăsta. Dacă nu i-am întrebare. Prunii, cea puțin comandian, dacă nu ți propui ești să mai puni un pământ pe legar toamna, no. cum se punea înainte. Dă de unde? Dă de, de unde? Dar nu mai sunt vaci. Dar mai ai cu dă cine are vaci cine no, are? S-a terminat. Punei din gospodărie înainte, că avei tu să ții compostul tu, da. să ții un da. pătra. Da. Uite cum are lemnele este da. așa și depoi stai s -a s -a acolo. S -a s -a și un an dau unul nu, așa făcea șmecheria. Acum azot. Azot. Bine, linias se dădea și înainte, azotul nu era nici aici. Oi, de la de vacă, tanti să fiți avea. Nu mai e, mă. Nu mai e. Băi, înainte erau 100 de vaci pe un sat. Da, și acum. Minim, minim 100 de vaci. Și acum dacă găsești 4-5 vaci. Atâta au rămas în harma, mai de 4-5 vaci. Dar nu știu dacă sunt 4-5, că a, și 5 sm. Nu știu, frate, eu, eu nu mai sunt, nu mai. Hai să tot pe. Tope, a n-s 4 ruri. S-a să ne dea. Nu, nu, nu. Iar nu e amortul nimeni. Ea de e amortul nimeni. Ea nu nu nu Mă Ce bine, Ce bine de la piața mea? cu Stai, unde am În Stai, așa. Ia zâmbiți, mă rog! Poza, -poza. Zâmbiți! Las la ah, la, că faci da! Vă-mi-o fratele Băi, tu ce nu, tu și te Nu, tu, Dani, nu, tu nu, nu stai, tu stai, stai, stai. Face da tâpinu... Facem mai târziu, Nu, eu uita la telefon. Ia. Ai eu aia cu. Darie, nu, Dani, da, nu, nu, stai, stai, stai, stai, poze stai, familie, stai, stai, stai, stai, ia! Mai mult spațiu pentru că da, cum bine. Aha! Aha! Aha! nu să să So da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, de Ha. Ha, ha da, să să fie stil. Nu das, de să să hey, să erau... Da, vreau să zici ce facem? Dar să, da, să băgă natural, îți minte ce Toți erau, erau băci, erau ca, erau, bă, erau, erau la. Nu da, mă duceam eu la Hergheli aici, la noi la Galați aduceam. Și, -a duceam, la... tu nu și acum nu mai găsești. Aduceam din grămeziu, mai... nu mai e nici aia, nimic m-au nu și mai e nimic, nimic. Și era gălă legățat de tractor, umplea un fel da. de coș așa, băga-n da, și da. avea catul ăla la spate. Și nu da. o mai aruncă nimeni, nu o mai e nici sau Bă, nu, băga naturalul, băga naturalul, bă, nu, ca ceea ce-i spune da? cu compostul Acuma. cu ăstea, nu mai e nimic. Nimeni. Eu, în Franța, când ești să beau la acolo, mai ales perioada de toamnă, nu, nu meroasea un căcat. Daf, un de căcat, de, de căcat, de da, de, de, de, de și de om, de și de om, de om îl pun în pământic. că mai dau îngrășământ, deci, natural, nu mai dau, dar dau, Franța. și din da, cal, și de cal, și de... deci mă duc la Bruxelles la piață, cam 50 de km Bruxelles în piața acolo da, da. e limba română, e limba Oficial. oficială. <laughs> e limba engleză. <laughs> da. <laughs> și sunt porțiuni pe drum. Și astea când mor poți să de da. o mașină cu tot ce geamă în tot Și astea închis tot, să dacă în mașină. Că nu poți și astea. Și în special le dau dimineața la 6 sau seara. Cam așa, 10. au un orar, știu, au un Dar da, eu cum plec în jur de 7 de acasă să ajung în piața la 8 ca să termin repede, să nu prindă aglomerația aia din lumii să ies din buxer și asta. plec din jur de... aproape oraș șapte, știi? La, la noi s-a modificat direct și vreau ai înțeles? Ăia încă mai tău, deci nu fără Te-am înțeles, dar fără și ăsta Adică și la de om are pastiri și vaca ia pastiri exact. S-a modificat mai și vaccinează vaca Mă, dar mai bun decât nimic! nu Hai să-i dă să-i cita Dar și ăsta s-a modificat, pentru că nu mai... Și nu mai fac ele. Stefan cel Mare, când bea vin, nu bea berii. Și când făcea câte un era bun tare îngrășământ. Acum, la restaurant acolo, luam niște... Mi-aducea unul niște sticluți așa micuții, din plastic, scria... Îngrășământ pentru flora... La căpăcel, dar gros. Și scria la urmă, m-am uitat, băi, ce drag... Din fosii, era căcat de om. Ăsta? Dar nu mirosea, cred că e tratat. Nu, nu, nu, îi bagă în fostelele, că vermișorii care mănâncă și rămâne numai... Și băta a făcut ca lumea. Și adevărat, vedeai frunzele, că sunt verzeau, îți făceau negri. Există tu când vedeai eu filmile așa, te că să Pai filmele n-au fost pe degeaba, când eram noi mai mici. orice film, da. Și orice film. Ce se face acum? va fi, ce de stai, farul de pusați, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să se sta tot. Să se să se să Este a, Să se poate Să drăști. Să te să muști. Hați să vedem. Ce să, bui. Să să facit, nu mai știu ce fac. Bine. A să se sta de a de bui. A de să Puteți să vă... Puteți să vă... Sub tonic. Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. Asta zic tutorial! Asta zic tutorial! Asta zic zic tutorial! Asta Asta zic tutorial! Asta zic de Asta zic tutorial! Asta zic tutorial! Asta ce să facem Ce să fac? Eu grătar. Hei, ce să Hai jos, pitiți-mi scuze, sa de-a ta că te Hai jos. Hai Hai Ce să E tot O să. Hai, first it's <laughs> not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 está perto. Cadê da pinga no centro da treta do verso cara? Ó, foi no apartamento dela, tudo. Ela me chicarou ela. Não é verdade. Cadê da nossa? Faz